Stasera presentiamo l'ultimo libro di Sergio Bellucci e Marcello Fini, Cini, che è lo spettro del Capitale, che è un libro in cui eh, Sergio mh, e insieme a Marcello ripercorre un po' ehm, i studi che anche in anni precedenti l'avevano eh, interessato sul, su che cos'è l'economia cognitiva e come si sviluppa in relazione anche alle, alle nuove tecnologie e come queste i cambiamenti che avvengono diciamo, nella, nella sfera economica toccano chi oggi si, si preoccupa di provare a cambiare, a trasformare questo, questo nostro mondo. Ringrazio tutti i relatori che sono venuti, che sono intervenuti stasera, eh, ringrazio Olivier, Antonella, Nicola e Luca e niente, eh, ringrazio anche Radio 2010 che eh, sta registrando questa, questo nostro incontro di stasera. E, diciamo darà la possibilità anche a chi non è venuto a chi vuole riascoltare le cose che verranno dette stasera di andarsele a risentire su internet con la pubblicazione del, del, del podcast passo la parola a Luca e buona serata allora grazie a Luca innanzitutto una formazione di servizio ci sono ancora dei posti liberi qua avanti quindi avvicinatevi <ride> Allora, i ringraziamenti li, eh, li faccio io a, a Caracol, l'associazione che ha organizzato questa quest iniziativa. Eh, è stato difficile insomma, per un'associazione culturale in un periodo come questo. Siamo a, a una decina di giorni dalla, insomma, dal voto per le regionali proporre in piena campagna elettorale Uh, di sedersi, di fermarsi e di discutere dell'economia e della conoscenza insomma. Uh, chi passa qui per caso e si affaccia entra uh, se rimane due minuti ci prende per folli se rimane per tre credo che incomincia uh, diciamo a capire che forse non siamo del tutto folli e che questo tema che questa discussione è strettamente uh, in linea Uh, con la crisi di rappresentanza politica che c'è in questa fase insomma, nella nostra città, nella nostra regione, ma in tutto, in tutto il paese. Uh, allora, l'iniziativa di questa sera, che uh, è un'iniziativa che si inserisce in una, una serie di uh, momenti culturali che l'associazione ha organizzato, uh, vuole promuovere proprio una, una discussione, quindi una una circolazione di idee e considerazioni per cui io vi spiego adesso come pensiamo di procedere invitandovi quindi a fare anche voi la vostra parte quindi interloquire rendere questa chiacchierata la più circolare possibile perché questo libro Uh, diciamo uh, e, e il senso di questo libro proprio um, promuovere appunto una, una discussione um, partiremo allora come diceva Luca uh, uh, questo libro insomma uh, lo spettro del capitale il titolo è un po' uh, pessimistico insomma sembra insomma, lo spettro è qui diciamo, è arrivato, lo si vede leggendolo almeno io ho avuto un'impressione che c'è ancora una possibilità per, diciamo, per, per tenerlo, per tenerlo uh, fuori, insomma, questo, questo spettro. Uh, è un libro che è una denuncia nella prima parte e è anche una proposta, insomma, e quindi uh, conoscendo Sergio ci, appunto, ci fa piacere questa impostazione, quindi non solo di critica ma di proposta soprattutto, ed è una proposta che si rivolge alla politica in generale e per questo abbiamo, eh, insomma, abbiamo invitato Antonella che, diciamo, eh, oltre che per la sua militanza politica, in, questa, in questi giorni è impegnata eh, concretamente in una campagna elettorale eh, molto difficile per, per il Consiglio regionale e una proposta poi al, al mondo del, della tua organizzazione della produzione dei contenuti dal basso e quindi eh, Nicola Angrisano con eh, l'esperienza oramai che da tanti anni va avanti della, della telestritta napoletana in su tv insomma è tutto quello che eh, è stato messo di positivo in campo in questi anni eh, io partirei Dopo che eh, appunto, Antonella e, e Nicola si, si preparano per darci eh, le loro soluzioni, le loro proposte, eh, a dare diciamo, la parola il ritualmente, insomma, il, del libro, uno degli autori del libro lo, lo facciamo intervenire eh, eh, a inizio dibattito eh, con la, il benestare di Sergio insomma, <ride> che ci ha dato la, il socche okay rispetto a questa operazione e quindi dare subito la parola a Olivier eh, che è un, insomma, un nostro compagno, amico ricercatore di, di economia politica alla, alla Sun alla seconda università di Napoli eh, e, insomma, leggendo il libro eh, insomma, questa cosa mi ha fatto eh, sorridere sì, nel manifesto del partito comunista uno degli slogan centrali era proletari di tutto il mondo unitevi questo slogan è stato diciamo, fatto proprio invece dai capitalisti di tutto il mondo unitevi eh, le multinazionali e quindi diciamo, hanno capito che l'aggregazione eh, faceva gioco più a loro che, insomma, che, al, eh, che a noi e quindi eh, questo elemento eh, integrato con un altro aspetto che secondo me eh, la sinistra colpevolmente non ha, eh, non ha valutato e non ha non è, non è capito la, la portata, cioè quello del passaggio dalla, eh, come dice Sergio, dalla fabbrica degli oggetti alla fabbrica dei segni, nel senso che eh, diciamo, quando si parla di economia di conosc di, della conoscenza eh, non si vuole eh, elidere o, o nascondere il fatto che diciamo, questa penna o il mio pantalone o le scarpe di Nicola non si produrranno più si produrranno e come? il problema è che eh, questi oggetti eh, vengono prodotti ma spesso eh, a questi oggetti si aggiunge eh, appunto un, un fattore immateriale che fa sì che quell'oggetto Uh, a noi piaccia uh, per noi diventi necessario per noi diventi uh, fondamentale tutto questo uh, diciamo uh, è anche economia della, de, dell e della conoscenza dell'immateriale soprattutto uh, diciamo nella, uh, ad oggi il, uh, il capitale ha uh, sfruttato diciamo, nel, in modo pervasivo questo elemento facendo sì che l'esempio classico, quello del lavoratore del, del call center, eh, oggi il lavoratore del call center vive eh, in un individualismo eh, che fa sì appunto che la, la solidarietà di classe della, insomma, della fabbrica eh, dalla rivoluzione industriale in poi non esista più perché non c'è uniformità tra i ruoli. Eh, che si svolgono all'interno della fabbrica, ma ogni lavoratore eh, ha nella, sua, nella scrivania di fronte il suo nemico e quindi diciamo, questo è uno forse degli elementi fondamentali eh, per cui diciamo, un modo di fare politica a sinistra eh, che riccheggia nella, nella, nella persuasione delle masse, dei, dei luoghi produttivi, diciamo, no, non ha capito. Quei lavoratori vivono una solitudine, una solitudine che li, li fa puntare ad un individualismo sfrenato. E quindi diciamo, eh, questo è un elemento eh, fondamentale. Ehm, quindi eh, questo, diciamo, questi sono eh, gli elementi che volevo eh, chiedere a, a Olivier di cominciare a, eh, a sviluppare, per poi dare subito la parola a a Sergio e approfondire l'altro filone eh, diciamo, teorico della, della serata per poi insomma, eh, declinarlo in, eh, insomma, in azioni concrete, in proposte, come vi dicevo con, con Antonio Alessandro e, e Nicola. Olivia, a te, prego. Sì. Grazie Luca. Um, innanzitutto faccio l'augurio che il vento che soffia dalla Francia giunga pure in Italia anche se, anche se deve essere relativizzato nel senso che in Francia quello che ha vinto è l'astensione la, eh, che fa più di 53% del voto quindi, degli iscritti quindi la sinistra sta vincendo però non, in modo, non è molto entusiasmante insomma, sta, sta vincendo perché l'offerta politica è molto povera in generale comunque e quindi alimenta molto sconforto da parte dei cittadini. Comunque forse anche qua eh, succederà la stessa cosa. Io vorrei parlare, cioè partire dal libro, da un altro libro, o anzi da vari libri, perché forse questo è il pregio di un buon libro, di richiamare eh, appunto, questi vari libri che eh, stanno in testa, che stanno intorno a noi, e partirei da una citazione eh, molto famosa di Shakespeare, di Amleto, Uh, praticamente quando nella prima scena, primo atto, Amleto incontra lo spettro di suo padre, e ovviamente la parola spettra, spettro è molto importante qui, e in cui praticamente dice giurano l'uno all'altro e uh, Amleto dice, in inglese uh, fa così, uh, time is out of joint, all cursed spite that ever I was born to say it right, il che vuol dire il tempo è scardinato Che uh, sorte maledetta che ha fatto di me, cioè chi mi ha dato la missione di rimetterlo a posto è una citazione molto importante. Che apre un altro libro che, uh, molto importante di un filosofo francese di cui forse alcuni di voi hanno sentito parlare, che è Jacques Derrida, che è morto poco fa, che ha scritto un libro bellissimo. Si chiama Spettri di Marx, in cui, in, in cui richiama appunto la centralità di questa figura, uh, di questa uh, figura che è lo spettro che non è una figura negativa, pessimista, che introduce un elemento molto importante nel pensiero pure di di Marx, ovviamente che inizia eh, il manifesto con lo spettro del comunismo, non come appunto richiamo, come minaccia, cioè è una minaccia per i capitalisti, per i borghesi, ma per i comunisti non è una minaccia, è un richiamo ma un richiamo strano, un richiamo strano perché questo spettro, come tutti gli spettri, non appartiene né a un passato, né a un futuro né, un, né al presente. È un essere che, che esiste, che è presente, perché irrompe. Per esempio appunto se Marx, eh, se sono partito da Shakespeare perché Marx ha molto amato Shakespeare, eh, perché appunto è un autore che ha saputo mettere in scena questa urgenza della giustizia è una giustizia che non appartiene al presente una no? giustizia che è spettrale che quando c'è interviene come lo spettro del padre che arriva poi esce e che mette in moto l'azione drammatica no? ora perché eh, questo essere particolare dello spettro è interessante per noi perché eh, appunto non essendo parte del passato, del futuro, del presente il, lo spettro è un personaggio come diceva Marx a proposito di Shakespeare è un personaggio eh, sprovvisto da Non ha proprietà, è okay? un essere, un'identità un che non è proprietà di nessuno e non ha nessuna proprietà, però è capace dà la forza all'azione, da Amleto, in questo caso, per agire, eh, per compiere il suo destino. Ed è questa è un'ingiunzione molto importante per Marx e per Shakespeare. Questo spettro che agila l'Europa, e, e in questo caso possiamo dire che lo spettro è doppio, triplo, triplice: eh, c'è lo spettro del capitale con la piccola c è il fatto che il capitale molto spesso cerca di celarsi di nascondersi eh, di fare in modo che vabbè, il modo diciamo più ovvio era di fare in modo che la produzione di merci sia vissuta, percepita come l'elemento fondamentale del capitalismo e invece come richiamano ovviamente gli autori come diceva Marx stesso eh, la, produzione di mer la produzione di merci è solo eh, un mezzo per raggiungere il, il fine eh, vero del capitalismo che è la valorizzazione del capitale. Il okay? capitale produce capitale attraverso la produzione di merci. Questo è il primo eh, diciamo, elemento spettrale. Il secondo elemento spettrale sarebbe eh, lo, spettra lo spettro del del dell'economia immateriale, delle, delle merci, tra virgolette, immateriali, che appunto non si danno da vedere. Non sono tangibili come le merci, i beni e i servizi che, ah, che utilizziamo tutti i giorni, eppure sono importanti, eppure governano in un certo mo momento storico che è il nostro, go governano l'economia. E il terzo spettro che, che, terzo spettro che mh, è quello del capitale con una grande la C, eh, maiuscola è quello ovviamente del richiamo dell'opera di Marx, come e questo è importante, la, la, il ruolo che assume in questo libro, non come guida come vade mecum, come opera eh, classificata nella storia eh, che ci dà una teoria pronta da utilizzare per analizzare il valore, eh, in, analizzare i rapporti di forza. No, ma che ci dà che un un, è una, una, un richiamo a una metodologia, a un'epistemologia, a una politica della conoscenza, che è quella di Marx, che andando oltre anche le sue eh, stesse conclusioni di Marx per esempio qui in questo libro eh, puntano gli autori ai limiti delle autorità marxiane del valore che si applicava a un certa, una certa economia quella delle merci materiali invece adesso è questo il punto di partenza di questo libro cioè un doppio punto di partenza in realtà il primo punto di partenza è quell'opera marxiana è rilevante oggi per decifrare questo mondo che ci circonda e la risposta è sì però è rilevante non nel modo nell'applicare le ricette e le teorie che eh, questo libro ci danno è rilevante appunto nella metodologia eh? e poi il secondo punto di partenza è come pensiamo questa economia delle, della conoscenza questa economia immateriale ora per parlare di questo eh, io mi sorfermerò su alcuni punti perché eh, è molto, questo libro anche se piccolo e breve è molto ricco di spunti di riflessione e potrei anche cioè, eh, mi hanno potrei insomma, parlarne per molte, molto di più di quel del tempo che abbiamo a disposizione. Comunque, ehm, il primo punto è che l'economia della conoscenza è un'economia diversa, eh? ed è qui che gli autori cercano di eh, smarcarsi sia dai pensatori, tra virgolette, del capitalismo moderno, sia dai marxisti che cercano di riproporre lo schema tradizionale del capitale ogni volta che hanno un problema da analizzare, perché dicono eh, nel mondo attuale, nell'economia della conoscenza, abbiamo, siamo di fronte ad un ciclo di produzione molto diverso, un sistema produttivo molto diverso del precedente, eh? e mettono a confronto il sistema precedente dove dalle materie prime eh, il lavoro fabbrica produce, trasforma queste materie prime e produce le merci i materiali che poi vengono consumate e infine al dopo il consumo rimane cosa? Rimane ovviamente la soddisfazione dei consumatori e anche lo scarto eh? materiale, quello che non è stato utilizzato o è stato buttato, d'accordo? Questo è il processo di produzione e ogni volta ovviamente per produrre nuova merce è necessario trovare altre materie prime e ricominciare questo processo produttivo, d'accordo? tramite appunto la, la trasformazione compiuta del lavoro. L'economia della conoscenza è diversa sotto vari punti di vista. Pr il primo punto importante è che questo processo produttivo è molto diverso per le merci immateriali, per, per i libri, le conoscenze, le idee, perché prima di tutto le materie prime sono diverse, ovviamente sono le idee, sono, eh, e quello forse che è importante qui è capire che le materie prime dell'economia dell'immateriale sono materie prime social socializzate. Che, cioè, dove il, il sociale è molto importante, non sono private o comune, sono sociali. Eh? E questa è una differenza molto importante, non è menzionato nel libro, ma io, eh, in quanto economista, utilizzo molto spesso, dal punto di vista critico, le teorie cognitive, che sono molto in voga in economia, che cercano di eh, andare oltre l'economia eh, neoclassica, dicendo che ah, l'economia si basa su del, degli individui Cioè dei, dei saperi individuali queste teorie cognitive in economia sono iper individualiste e questo è il limite, il grande limite loro eh? Eh, le teorie evoluzionistiche applicate in economia finora sono state troppo concentrate su questo invece questo libro dice no la conoscenza anche quando è molto personale perché ognuno ovviamente ha delle idee diverse e una, riflette un'esperienza molto particolare molto individuale però individuali in quanto Scettacolo di influenze molteplici della società quindi le conoscenze anche se sono, partono dall'individuo riflettono un processo di socializzazione molto ampio, molto intenso e questo è il primo punto secondo me molto importante di, questo, di questa teoria di questo eh, tentativo di eh, teorizzare questo processo di, produ di produzione l'altro punto importante è che nell'economia dell'immateriale della produzione di merci immateriale non ci sono scarti Cioè nel processo produttivo, dopo il consumo, il consumo produce altre cose. Io quando compro un libro e lo leggo, quindi consumo un bene culturale, una merce immateriale, c'è l'aspetto materiale, c'è l'aspetto anche immateriale, dopo questo libro nascono in me nuove idee che magari saranno, saranno materiali per un nuovo, un nuovo libro, un articolo, una cosa, una riflessione che poi sarà letta da qualcun altro, che farà una... Quindi vedete che il processo produttivo eh, immateriale si può anche riproporre all'infinito, cioè produce altre materie prime okay? e qui si profila anche lo spettro del consumatore e questo è il secondo elemento caratterizzante di questa nuova economia della conoscenza. Il fatto che ci sono degli attori nuovi che svolgono un ruolo molto importante in questo processo produttivo nell'economia tradizionale classica, fordista terrorista c'è il lavoratore, il capitalista e basta, è il consumatore infine. Qui il consumatore agisce anche a monte, okay? agisce anche nel, come dicono loro, nel consumatore miniera, cioè il consumatore che esplora nuovi terreni, si fa appunto l'origine di, di queste nuove idee, che vengono poi interpretate da una figura che è l'unica figura riconosciuta valorizzata in questo capitalismo che per esempio non so, è so l'editore quello che pubblica i libri quello che, eh, che possiede la casa discografica eccetera eccetera e poi infine queste merci vengono distribuite consumate da un altro consumatore un consumatore interprete lo stesso consumatore ma che svolge un altro ruolo pure molto importante perché è un ruolo che permette a queste materie prime di essere consumate e poi rielaborate ok ora allora, Eh, arrivati a questo punto, quindi questi due elementi essenziali dell'economia della conoscenza, è importante capire che possiamo tornare a Marx, nel senso che qui intervengono i diritti di proprietà. Eh, giustamente, come dicono gli autori, eh, nel caso delle merci immateriali non, ci, non si propone lo stesso problema delle merci materiali, in cui eh, c'è un conflitto eh, che è stato esplorato dell'economia neoclassica tra la volontà di, di sfruttare queste risorse in comune per esempio un pascolo c'è l'esempio tradizionale un pascolo dove ogni eh, agricoltore va a mettere il suo greggio e diciamo ah, posso aumentare il mio greggio un'unità, due unità e poi però le risorse alla fine sono finite okay? quindi c'è un conflitto inerente allo sfruttamento delle risorse comuni okay? nel caso dei beni materiali delle merci materiali nel caso delle merci materiali non c'è, non esiste perché se io leggo non tolgo all'altro che legge quello stesso libro. È il contrario, in realtà. Più leggo, più do senso cioè un senso mio questa lettura, questo senso andrà ad alimentare o a scontrarsi col senso dato da un altro lettore, da un altro consumatore delle merci immateriali e così via. Quindi non esiste questo problema. Nel caso dell'economia della conoscenza, che ormai è il modello dominante, prevalente, sono d'accordo qui con, con gli autori, eh, il problema è sempre quello dell'appropriazione privata dei mezzi di produzione solo che qui i mezzi di produzione sono diversi dei mezzi di produzione che abbiamo analizzato prima non sono le, gli apparecchi, i fabbricati il, non c'è il plus valore eh? la teoria del valore marxista non si applica in questo modo qui c'è il consumatore qui ci sono i consumi qui ci sono i sensi parlando dei valori di senso eh? che sono dati da ciascuno di noi Il, il, il valore che do io appunto di nuovo a un libro, a una conversazione a qualcosa, a una merce immateriale sarà appropriato dal capitalismo quindi è un'altra dinamica qui che è molto importante vorrei chiudere con due, due questioni secondo me aperte molto importanti la prima è che come dicono gli autori dal punto di vista del capitalista l'economia della conoscenza non cambia niente, cioè io capitalista voglio sempre sfruttare la produzione dei lavoratori dei consumatori eh, e utilizzare al mio eh, proprio vantaggio perché voglio appunto valorizzare il mio capitale e qui mi viene in mente in Francia ci fu uno scandalo qualche anno fa perché eh, diciamo il direttore della principale, del principale canale televisivo francese TEFA, quindi la, la, il primo canale disse eh, sì il nostro mestiere è di vendere spazio di, ehm, di cervello disponibile per Coca Cola ok con il divertimento qui ovviamente è il capitalista che si esprime e che, che, che svela come per lui l'economia della conoscenza non sia una cosa nuova, è sempre la stessa cosa invece come dicono giustamente gli autori sono perfettamente d'accordo qui quello che cambia è il ruolo del lavoro o piuttosto il modo in cui il lavoro viene sfruttato o si esprime qua nel caso dell'economia materiale Il lavoro veniva sfruttato in modo quantitativo, eh? era la quantità di lavoro che faceva, che distingueva tra lavoro e plus, plus, cioè tra valore e plusvalore valore. Okay? Qui ovviamente, come dicono loro, è la qualità del lavoro che è il, mo, mh, posta al centro del sistema, del sistema produttivo dell'immateriale. Cioè, per esempio, abbiamo parlato del, del call center, posso, io posso parlare del sistema finanziario che conosco di meno, meglio. Eh, lavoro su, sui banchieri in questo momento, in quel periodo in Inghilterra dove insegno c'è un dibattito molto profondo pubblico sulle eh, retribuzioni, i salari, i bonus dei banchieri. E la risposta delle banche è dire: Ok, i banchieri sono persone, sono dipendenti, non sono capitalisti, sono dipendenti. Sono dipendenti che pagati molto. Perché pagati molto? Perché noi cioè, valorizziamo le loro conoscenze. I banchieri di investimento, il trader. Okay? ha delle eh, conoscenze competenze particolari che sono pagate molto Quindi questo è un esempio tipico di quello che è il nuovo, la nuova figura del lavoratore non importa quante ore lavora importa l'intensità la qualità di questo lavoro che produce ora eh, avrei eh, due domande cioè, che, che appunto sono aperte eh, rispetto a questo, a questo tentativo appunto di, teorico di capire questa economia del, della conoscenza Eh, il primo riguarda, eh, vabbè, c'è un esempio bellissimo, un breve capitolo di due pagine su un call center, appunto. In cui quello che mi è interessato è dire il discorso sì, al, al capitalista: quello che interessa per il personale del call center è la qualità del lavoro. Perché se tutti rispondono, vendono la merce eh, con lo stesso tono, le stesse cose, ovviamente non succede niente. C'è nel sistema dei call center un incentivo. Uh, non, non del salario ma soprattutto incentivi uh, nel, nel modo in cui si vengono gestite le relazioni salariali industriali di lavoro c'è un incentivo a personalizzare a per esempio ci sono esempi molto, molto conosciuti nelle inchieste sui call center su, sulle persone che lavorano lì e che, dicono, ah, che cominciano a un discorso personale alle persone che chiamano che non è vero dicono ah sì pure, pure io mia madre è morta ieri ah pure io ti posso vendere questa polizia di, di assicurazione queste cose qua ora Qui vediamo ovviamente in atto la, il fatto che al cap capitalista interessa sfruttare la qualità del lavoro. Il paradosso, che appunto per me è una domanda, che secondo me è un paradosso molto interessante, è il fatto che nel, nei call center vengono, cioè viene esaltato la qualità del lavoro per lavoratori non qualificati. Ok? E quindi c'è questo rapporto, ehm, questa ambiguità, eh, questo paradosso tra appunto qualificazioni basse e alta qualità del lavoro attesa dal capitalista. Primo punto. Secondo punto riguarda invece il discorso sulla mercificazione. Allora, mercificazione che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, tutto emerge, okay? è merce. C'è una critica a questo discorso, nel senso che uno può dire, ah, vedete, oggi si vendono tutto, si vendono idee, si vendono libri. Cioè, per esempio Google adesso sta digitalizzando tutte le librerie nel mondo quindi con in, le in, in librerie diventano, uh, cioè, di, i contenuti diventano una merce come, tutt come tutto il resto ora questo discorso viene criticato perché? perché, eh, ed, ed è giusto questa, questa critica alcuni economisti o oh, marxisti pensano, che, pensano alla mercificazione semplicemente come l'estensione del modello classico della produzione Cioè noi applichiamo il modello materie prime, lavoro, capitale, eh, consumo, anche alle idee, alle speran alla speranza, al divertimento, a tutto questo. Accordo? Ora, è vero que che questo è sbagliato perché in realtà, come eh, il libro giustamente mostra, e come alcuni autori mostrano pure, eh, il processo di produzione di materiale è diverso. Okay? Quindi non possiamo applicare a questo processo di produzione gli stessi schemi mentali. È, è sbagliato. Però... Questo processo di mercificazione esiste. Esiste, e qui possiamo riprendere questa dicotomia tra capitale e lavoro, esiste dal punto di vista del capitalista. E vorrei eh, forse richiamare, eh, un, un, perché eh, in, in economia, in particolare in economia del, del welfare state, quindi del stato provvidenza, si parla molto di demercificazione. De okay? Nella storia del Novecento del del, del c'è un processo di demercificazione che... E si è espresso soprattutto negli anni 40, 50, nel dopoguerra, quando i principali stati, le economie avanzate, hanno istituito delle protezioni per il lavoro, delle tutele. Okay? Così facendo, hanno tolto, hanno sottratto cam, interi campi di attività umana, le pensioni, la salute, eh, eh, la disoccupazione, i sussidi di disoccupazione, l'hanno sottratto al gioco del capitale, la scuola. Questo è stato anche analizzato come demersificazione. Adesso che c'è una rimersificazione di questi campi, okay, comunque questa questione non è che è una questione eh, secondaria, è una questione molto importante. E poi eh, forse l'ultimo punto c'è, secondo me, una dialettica, un movimento dialettico nel capitalismo che è sempre eh, in cui c'è sempre questa pretesa eh, olistica nel no? senso che prima diceva il capitalista al lavoratore tu mi appartieni, il tuo corpo mi appartiene okay? tu lavori per me, sei troppo stanco la, la sera eh, eh, e poi muori eh, dopo pochi anni cioè non ha neanche il tempo di goderti la pensione perché il tuo corpo mi appartiene okay? ovviamente la pretesa olistica del capitalismo si è spostata ora ora è la tua mente che mi, appart mi appartiene non solo il tuo corpo, il tuo corpo al limite posso anche ridurre l'orario di lavoro posso darti una pensione più lunga però è la tua mente che mi interessa adesso perché è la tua mente che sfrutto e la sfrutto non solo in quanto lavoratore ma la sfrutto in quanto consumatore e per finire direi semplicemente che questo è fonte di nuove problematiche molto molto pesanti infatti c'è tutto una, un filone interessante in Francia di, eh, di studi sulla depressione eh, come malattia del capitalismo moderno prima negli anni 70 c'erano Deleuze e Gattari che hanno studiato la schizofrenia come malattia del capitalismo adesso la depressione, perché la depressione? c'è un, un autore francese in particolare che parla della fatica di essere se stesso al lavoro, perché al lavoro uno ti chiede interamente tu devi essere tutto nel lavoro perché non solo le braccia ma anche la mente anche quello che pensi che, che vuoi fare le tue speranze, le tue aspirazioni tutto deve essere investito e questo è il processo di immersificazione E ovviamente questo ha conseguenze anche non soltanto sulle relazioni sociali, sulla disoccupazione, eccetera, ma anche sulla salute mentale, ovviamente, di queste persone. Eh? E quindi questo è un altro spunto che mi è venuto leggendo questo libro, credo che è molto molto interessante, forse ne avremo modo avremo di discutere di più, eh, comunque adesso vi cedo la parola a... uh, Sergio Giusto.